oke mwangazia dr bashiru ali ambaye visasa sasa ni mbunge wa bunge la jamhuri ya mkano wa tanzania lakini kabla hapo amekuwa katibu mkuu kiongozi na kabla hapo amekuwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi ccm na leo tunamwangazia haswa wakati akiwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi ccm ni yapi wakati wakatikiwa katika nafasi hiyo ya katibu mkuu wa chama cha mapinduzi ccm na ni katibu mkuu ambaye anatajwa kuongoza mgeuzi makubwa ya kimfumo ndani ya ccm huyo ndiye dr bashiru ali kakura asanteni sana jambo lingine ni kuahidi tu tumishi uliotukuka utii kwa katiba yetu ya nchi, katiba ya chama na kwa historia ya mapambano ya ukombozi wa taifa letu. Asante msa. Kilikuwa ni kipindi ambacho chama kilikuwa mikononi mwa serikali badala wanasiasa, ni kipindi upinzani ulidhibitiwa na dola. Hoja za upinzani zilijibiwa na watendaji wa serikali au msemaji badala ya CCM na jumuiya zake. Ni wakati katibu mkuu wa CCM akiwa Dr. Bashiru Ali, ambaye kauli yake tata ya chama tawala kutumia dola kubaki medarakani taharuki pia kwenye uongozi wake chama kimefanya mabadiliko mengi kupunguza idadi ya wa wajumbe wa mikutano na kudhibiti mapato na mali za chama Mbali na hayo kipindi cha uongozi wake matumizi ya nguvu ya dola dhidi ya pinzani yaliongezeka makatibu wakuu wili wa kuwa, wa CCM walihojiwa wanachama waliofukuzwa CCM walisamehewa na wengine waligombea nafasi ya uongozi na kushinda ni kipindi hiki cha uongozi wa dr Bashiru Ali aliyechukua nafasi hiyo kutoka kwa Abdulrahman Kinana Mwaka 2018, wa Tanzania walishuhudia CCM ukisimama imara kulinda mali zake na kudhibiti mapato dhidi ya wana CCM walafi. Hii ni tofauti na wakati wa serikali ya awamu ya nne chini ya Jakaa Kikwete ambaye November 13, 2012, aliyotolea vivuo na CCM kwa kuambia kuwa na mkuu. Kamwe CCM haitadumu kama viongozi na wanachama wake watategemea nguvu za polisi kukabiliana na uongo unaosambazwa na viongozi wa vyama vya upinzani ya chama tawala na kwamba kamwe polisi hawawezi kusaidia chama chao katika kukabiliana na uongo wa wapinzani. Badala yake kikwete aliomwambia wajumbe wa mkutano huo kuwa wanachama wa CCM wanapaswa kujibu mpigo wa wapinzani kwenye majukwaa ya kisiasa kwa kueleza ukweli wa mambo na kufuta uongo wa wapinzani ambao kiaachwa bila kujibiwa wanaweza kuzoeleka na kuchukuliwa kuwa ni kweli. Namnukuu Hivyo pinzani wakisema kuwa kikwete nchi imemshinda mtataka polisi waende kuwakamata hapana mnachotakiwa ni kujibu kwa kueleza mazuri tunayafanya. alisema kikwete dr bashiru aliwahi kunukuliwa akisema kama chama chochote kinachoongoza serikali kitashindwa kutumia dola kubaki mdarakani itakuwa ni uzembe wao wenyewe nafu ya mwenye madaraka na ukishinda kutumia nafu hiyo utakuwa kama kanu unajua kanu iliposhindwa kutumia nafu hiyo haikuwahi kurudi mdarakani au unip ya zambia unashika dola Halafu unatumia una, una dola kubaki kwenye dola. Halafu akitokea mtu ambaye ana busara zaidi kukuambia usitumie dola kubaki kwenye dola, ukamsikiliza. Siku ukishatoka hurudi Hata kwenye kazi, kazi inatafuta kazi. Ukishika mbili zote zinaweza zikafanya nini? Kachomoka. Kwa hiyo na dola ananufa, ananufaika na dola hiyo kubaki mdalaka. Huo ni ukweli hata Chadema ikiingia kwenye dola kujiondoa kwenye dola utakuwa ni uzembe wake kwa sababu ananafuna faida ya kuwa na dola kinachotakiwa usitumie dola vibaya unanyasa ushindani wa wako. pamoja na Dr. Bashiru kusema haitakiwi kutumia dola kunyanyasa washindani viongozi vya vipinzani walilalamikia kunyanyaswa kuzuiwa kufanya shughuli za kisiasa kukamatwa na polisi na kufunguliwa mashtaka. Vyama vya upinzani pia vilisusia uchaguzi mdogo katika sehemu kadhaa kutokana na malalamiko dhidi ya utendaji wa serikali. Wanaosimamia uchaguzi kutokana kwa nyinyi barua mawakala kutoa fomu za kugombea, kugombea kukamatwa na mengineyo. Miaka mitatu ya Dr. Bashiru ilikifanya chama hicho kisiwe na matamko ya kisiasa. hakukuwa na vihemko ya kisiasa wala pilika pilika ambazo zimezoeleka kuchangamsha siasa za nchi kati ya chama tawala na wapinzani wake. Ni wakati Dr. Bashiru Ali akiwa katibu mkuu wa chama cha Mapinduzi CCM, inaelezwa kwamba uhamili wa vijana wa CCM haukuonekana katika anga za kisiasa dhidi ya wapinzani wao. Badala yake kila jambo lilikuwa likijibiwa na msemaji wa serikali badala chama chenyewe kujibu mapigwaio. Nikipindi hicho wa Tanzania walishuhudia makatibu wa kuu wawili wa wili wa, staff wa CCM Yusuf Makamba na Abulhamani Kinana Wakishambuliwa na baadhi ya makada wa CCM bila hata chama kuwakiingia kifua kutokana na utumishi wakatibu hao walipolalamika hadharani walionekana ni wasaliti kiasi cha kuitwa kuojiwa kutokana na matamshi yao bara 28/2020 cha chama cha CCM ilitoa uamuzi wa kumfukuza wanachama kada wake Bernard Membe na kumpa onyo kinana kwamba asigombee nafasi yoyote ndani ya chama kwa miezi 18 huko makamba akisamehewa uteuzi wake katika nafasi hiyo Mei 31/2018 ulikuja muda mfupi baada ya mnyikiti wa kamati iliyoongwa kufuatilia mali za chama hicho katibu mkuu siku kumuuliza nimewauliza wawili na hasa kwa sababu hapa sasa hivi hatuna katibu mkuu wakanishauri nipendekeze kwenu ndugu Bashiru ndiye awe. ndio tena wanayemkubali ndugu Bashiru waseme ndio narudia kwa mara ya tatu ndugu zangu wajumbe wa NEKI wanayemkubali Dr Bashiru kuwa katibu mkuu wa chama cha Mapinduzi waseme ndio Kamati hiyo ndiyo, Kama ndiyo ilobaini thamani ya mali za CCM ambayo ilikuwa haijulikani awali ilionekana ni shilingi bilioni lakini baada ya tathmini ilibainika wana mali zenye thamani zaidi ya shilingi trillion 1 kuingia kwake chama cha Mapinduzi CCM pia kuliwezesha chama kuwa na mfumo usimamizi wa fedha na kanuni ya fedha na kila senti inayoingia inawekwa inawingi katika mfumo wa kidijitali na wanaoweka benki kwa namba maalum ya malipo utaratibu huo dr bashiru uliwezesha chama kujitegemea bila kuomba msaada wa mtu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 tofauti na chaguzi nyingine zilizopita ambazo ccm ilitegemea kuomba michango kwa wafanyabiashara ambao ni makada chama hicho ufadhili huo kwa siku za nyuma, ulisababisha kuwa na biashara wengi waliopewa nyadhifa za kamanda wa vijana ulezo wa chama mwenyekiti wa mkoa au wilaya na wengine wakipata fursa za kuwa wabunge kabla kupewa uongozi wa CCM dr Bashiru alikuwa amejijengea sifa na heshima katika jamii ya Tanzania kwa kuwa mchambuzi huru wa masuala ya kisiasa na kijamii na mara kadhaa alichukua msimamo mkali wa mawazo dhidi ya serikali na CCM yenyewe. Ni kipindi cha Dr. Bashiru na sisi waliofukuzwa kwa sababu mbalimbali za kinidhamu walisamehewa. Waliosamehewa wakati huo ni aliyekuwa mwenyekiti wa UWT Sofia Simba, Jessica Msambatavangu na walio kwa mikoa, Ramadhan Madabida Dar es Salam Erasto Kwirasa Shinyanga. Christoffer Sanya Mara na Salum Madengi Kinondoni. Dr. Bashiru Ali wakati mwingine hakusita kuwataja hadharani viongozi walioonekana kufanya vibaya kwenye maeneo ya uongozi wakiwemo wakuu wa mikoa. Akiwa katibu mkuu wa CCM Dkt Bashiru alionekana kuyatetea makundi mbalimbali ikiwemo kundi la mama, vijana na watoto kupoteza staiki zao kwenye mirathi. Alidii kwa masikini, kodi za kukadiriwa kwa wafanyabiashara. Mara kadhaa Dkt Bashiru hakusita kukemea baadhi za balozi zilizoshindwa kuheshimu sheria za nchi ya Tanzania na hata kwa kemea waliokuwa wanataka kugundua nafasi ya Rais Vision Zanzibar kwamba bado muda wao ulikuwa haujawadia. Dr. Bashiru alikakura Alitoliwa kushika wadhifa wa katibu mkuu kiongozi 2026 2021 nafasi hiyoikuwa ikishikiliwa na balozi John Kijazi aliyefariki dunia februrari 17 moja kwa maana hiyo akawa umetoka kwenye nafasi yake ya CSM kwa kuwa amekuwa mtumishi wa umma hata hivyo alikaa kwenye wadhifa wake mpya kwa siku 36 na sasa ni mbunge wakotoliwa na rais ndani ya bunge la jamburi mungano wa Tanzania kama anavyosikika. Sasa ni dr Bashiru baada sana mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi ya kuongea katika bunge hili tukufu kwa mara ya kwanza. Nakushukuru pia kwa kunipa upendeleo wa muda wa dakika kumi Kwa kuwa ni mara ya kwanza kuongea Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutunemesha na kuivusha nchi yetu katika kipindi cha misukosuko baada ya kupata msiba mkubwa ambao haujawahi kutokea katika historia ya nchi yetu. Na nina hakika Mwenyezi Mungu hatatukupa. Jamekuepo majaribio ya kuchisha maneno na kutuchonganisha na wakati mwingine kudhalilisha watu na kutunga maneno ya uongo ili nchi itikisike lakini nasema wameshindwa na wamelegea niwapongeze viongozi wetu wapya mheshimiwa rais samia suluhassan rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania na amirijeshi jeshi mkuu na dr izdori mpango mheshimiwa makamu wa rais kwa kushika barabara usukani na hatamza uongozi wa taifa letu na kutuwekea mazingira ya matumaini huko huyo ndiye dr bashiru alkakura aliyekuwa katibu mkuu wa CCM aliyekuwa katibu mkuu kiongozi na sasa ni mbunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kutoliwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania